Його невгамовною пристрастю були сорочки в дрібний горошок та магнітні запонки з червоного пластику. Він не захотів помічати ні розчервонілої фізіономії Нові, ні маски крижаного презирства, що застигла на обличчі Саймона, і весело заторохтів. Хлопчаки-школярики, затамуйте подих, і ви, можливо, почуєте, як готується вибух, здатний обвалити Чумацький шлях. Вибухівку вже закладено, он там на горі. «У каюті капітана». «Що сталося?» – запитав Нові. «Капітан накрутив хвоста Анунчу, нашому чеклунові, пестунчикові доктора Шеффілда, тож доктор помчав нагору, як опечений, очі мало не на лобі». Саймон недослухав його і, відвернувшись, зневажливо обхикнув. Нові здивувався. «Шеффілд? Він же ніколи не сердиться». На моїй пам'яті він ще ні разу і голосу не підвищив. Тепер підвищив, ще й як. Коли почув, що Марк без його відома зник із своєї каюти і що капітан дає хлопцеві добрячого прочухана, то він ого! До речі, нові, а ви знали, що хлопчина вже оклигав і розгулює по кораблю? Не знав, але передбачав. Така вже особливість цієї космічної хвороби. Коли вона навалюється на тебе, то думаєш, усе, смерть. І вже чекаєш її, не дочекаєшся. А за кілька хвилин відпустить, і ти живий-здоровий. Ще немічний, але ж не хворий. Уранці я сказав Маркові, що ми завтра, певно, зробимо посадку. Гадаю, це його і поставило на ноги. Бажання отот от відчути ґрунт під ногами витісняє геть ту космічну недугу. Скоро ми справді зробимо посадку. Так, Саймоне? Астрофізик видав якийсь невиразний звук, котрий при бажанні можна було трактувати як вияв згоди. Принаймні, так його зрозумів Нові. Він тут же продовжив розмову. «А все-таки що трапилось?» «Ну, ви ж, мабуть, знаєте», – заговорив Вернацький, «що коли хлопчина засів як пень у своїй каюті, бо його геть замордувала космічна хвороба, Шеффілд перейшов жити до мене». Сидить він сьогодні за столом над своїми пришелепуватими таблицями і клацає міні-калькулятором. Коли чую, гуде селектор, а тоді голос капітана. Виявляється, хлопець у нього, а капітан хоче дізнатися, трах-тарарах, навіщо той сякий такий уряд приставив до нього шпигуна. А Шеффілд горлає йому, що проштрикне йому гузно нівелірною трубкою коламора, коли капітан дозволить собі якусь дурницю стосовно хлопця. А тоді, мов, куля вилетів з каюти, навіть селектора не вимкнув, так що мені добре було чути, як капітан від злості мало піною не спливає. «Не вигадуйте», – сказав Нові. Нічого такого Шеффілд сказати не міг. «Ну, щось таке подібне». Нові обернувся до Саймона. «Ви очолюєте нашу групу. Чому ви не втрутитесь?» а як же? Скривився Саймон. Ви згадуєте про того, хто очолює нашу групу лише тоді, як щось скоїться? Хай самі розбираються, хоч навкулачки. Тільки Шефілд вояка, певно, лише на словах, а капітан той надто вже любить чухати собі крижі, ніколи не витягне рук із за спини. Вернацький просто панікує. Я гадаю, що до рукопашної не дійде. Гаразд, але в такій експедиції, як наша, краще б уникати будь-яких гострих сутичок. «Ви маєте на увазі нашу особливу місію?» Вернацький, мов актор, закотив очі під лоба і, здійнявши руки, патетично проголосив. «О, як жахає мене хвилина, коли ми опинимось серед тлінних останків загиблої експедиції!» Кожен живо уявив собі цю невеселу картину, і всі раптом примовкли. Навіть Саймонова потилиця, єдине, що видніло понад спинкою м'якого крісла, теж, здавалося, заціпеніла від важких роздумів.